Bueno, ba, irungo Udaletxeko sarreran aurkitzen gara, izan ere ba, Bertan e, ba, elkarretaratze bat aurkitu dugu, e, Irungo Udaletxeko langileek burutzen dutena, eta bueno, Bertako langile dugu goioare eta hemen aurkitzen dugu. Kaixo egunon? Egunon naipatu dezela ba, hemen eh, zarete ba, murrizketen aurka ba, bueno, zein da aldarrikapen nagusia murrizketen eragin hori ez ba e, bueno, aldarrikapena da murrizketaren eragina ez da gustu dugu bueno ja gizarte osoa barnatzen den bezela ez funtzionario baina es langabetuak espensionista dakagula honen errua argi dakagu, da soritza amres edo tamales udaleko hontan aplikatzen digute arra jatable murrizketa hoiek gobakigu madrieti datos murrizketa batzuk Udaletxe askotan ez dutela aurrera egin, baina gure kasuan tamales bai ba jetzi ziguten soldata, orain pagaestra, ordezkapenak, igual garrantzitsua dela jendazko kalean gelditzen ari dira eta goz dute betetzen ordezkapena diruaren kontuarekin. Da, bueno, guk uste dugu jaingoiko ari ezkerni gero eta jende gehiago ez dela gure errua, baina ez gurea eslanga bezina, esan de torokorrean gizartarena da guk uste dugu bada beste besten neurri asko gero eta gehiago badirua diruan honbaitetik inateratxeko kantzontan funtzionario eken gabe Da bakoitza, bueno, gu badakigu, udaletxontan egiten ari gara ostiralero ordu la protestatzeko protestatxeko, badakigu beste leku batentan egiten ari dira, baina baita, privatuan arloan, bakoitza bere arloan muikio egin, bera da. Honen aurrean, eukurri uste dugu gutxienez. Bueno, suposatzen dute, aipatuzu zu, lehenik e, udaletxetan e, e, jaio den e, mugimendu bat dela, ba, orain goz, langile publikoa eh, eragitenen ari de izaiolako gehiagoaz? Bai, bai, bueno, e, guk aspaldi mugitxu gara, baina bai egia da horain, oematen dugu tamal esgarela honen errudunak, da hori zaiatzen ari da barneratzen jendeak, nik guk uste dugu esgara eta la horrela, guazkenean langile batzu gara, lanpostu batekin atera genuna, Da, bueno, claro, gurito gatz baina egon gara beste batxotan da greba orokorra dagoen diren beste arlo batxutan utzi naidet argi ta garbi nikuste etau ez dela es eslangabetuak, ez langabetuak espensionista gizarte osoaren kontua delaia ja ikutu digutela dena orokorren politikoek ezik hori bai beraien jarraitzen dute beraien prevendekin bizitzen hori argi dago. Eta, bat oso gainera, ba, bueno, leku ezberdinetan e, era ezberdinetan ari dela eragiten morrezketari, baina hemen irunen, e, ba, zuzenean eta guztiz ari dela eragiten. Bai, bai, hemen zuzenean, desde logu da letxontan, zuzenean eragiten ari dira, e, guri aplikatu digute rekorte guztiak, e, datozenak era aplikatuko digute, aplikatuko digute, ez ez dati zalantzarik beti beraien eustetan, ba, redimensionetu berda arlo publikoa, bai, hemen da beste leku batzutan, Baina horitzarenz, bueno, hasi ginen jaudalitzen azkeneko konbentzia izan genuna, go izan ginen udaletxe bakarrea, bueno, bakarretakora ez utela bete konbentzio hortan aterazena daero bai aplikatu, da ere bai aplikatuta dena. Bai, horren rajoi bai zapaterok aplikatute. Da, ez dakago ba hor jetxi berdigutela orduestrak gure pentsio elkarkietza dela, bueno, bakisu pentsio Organismo bat eh, baur dago gure dirua ere bastertua, da okerrena, baina ez hemen leko guztietan udaletxe bakoitza egiten duen nahi Da kriz izaden da berdin, da baki udaletxe askotan da askotan ez dutela neurriorek aurrera eraman, da hemen bai. Data malez ustez horrela izan behar. Ez langile gara, gero kontutan hartu behar da, irune da kantaza paroa osan aietezan, gu, gure arrolan defendatu behar gara, baina eguz eta hoia gizartu orokorra korrae eh, beharko zela. Bai, Patzen duzu jendea ba mugitzeko, orduan badibez ba, alderdi bateri bakarrik eragiten madeo kasu langile publikoei ba igual ez da horren bestean arituko, baina adibidez hemendik utzira e, iraian. IBaren iba, igoera da, da. ikusiko da ta hor berba da ba holako gauzekin orokorrak diren gauzekin berba da jendea hasiko da mugitzen, ez? Claro, nikuztet hori da gure itxaropen asken ez da gaskanean IBaren eh contingencia común langabezia gatik jetzi berute pensionesteri bere garaian ikutuko da. ez yes dela horrelataldekan ikusteia gizartosua, hori bai politikoak ezik, berriro errepikatzen da, bera bere, bere prebendaekin jarretxute. Da, suposatzen diruan nahi badute atera, bai izango dela beste, medio batzuk denak orain asko interneten bidez, jangoikoare esker, zabaltzen ari direnak ez, hori ba, da gazusenadoa, erregea, beraien soldata, beraien privilegioak. dori bakarren ikuste, bai ez gu, eh? gu defendatu behar gara, gure arloan argi dago. Baina bakoitza defendatu behar da, berar loan ikutxean. Ne guztia ja, ikutu dutela gizarte osoari. Ja Ideia hori dakaguna lehen dikaan ez ez bakarri funtzioneko bai pensioen ezta ja, demostratu denez ikutu igute denei da ikutuko digute gehi. Eriaga, ba, bueno, ba, mi esker goio ba, errealitatea gure gana urbiltzatik. Ba, Iso, esker retortxagatik.